Аргументи на користь саме такого походження Ярослава згідно з дослідником утримуються в його пізнішій політиці. Вона була водночас і про що говорить на користь його грецького родоводу, і про Варязька, котра також чомусь свідчить про те ж саме. Тут навіть важко щось коментувати. Адже якщо провізантійська політика Ярослава якимось чином справді могла вказувати на те, що його матір'ю була гречанка, то проваряська такою ж мірою мала засвідчувати його нормандське походження. До речі, на першому етапі своєї князівської кар'єри у політиці Ярослава цілком переважають проварязькі тенденції. Союз із Норманами, який забезпечить його військовою допомогою володінні Києвом, він зміцнить ще й шлюбом із шведською принцесою Інгігерд. Протистояння полоцьких князів київським навряд чи слід пояснювати тим, що Ярослав та Ізяслав не були єдиноутробними братами. Адже якщо розглядати міжкнязівські взаємини саме через цю призму, то для мирного порозуміння достатньо було й того, що всі вони були дітьми одного батька. На жаль, у середньовіччі міжкнязівські взаємини в останню чергу залежали від родинних сантиментів. Насправді протистояння мало значно глибші причини – Йдеться про постійну боротьбу централізаційних тенденцій Києва і автономізму удільних князівств. Ярослав у своєму бажанні відстояти інтереси Новгорода не зупинився навіть перед перспективою збройного конфлікту з рідним батьком. Ніщо не завадило, як відомо, єдиноутробним синам Ярослава розпочати межособну війну, коли одному з них, Святославу, Нестерпно захотілося посісти київський трон. Таким чином, жодних підстав для перегляду свідчень повісті минулих літ про те, що саме Рогнеда була матір'ю Ярослава, у нас немає. Про дитячі роки Ярослава в писемних джерелах часів Київської Русі нічого не повідомляється. У деяких пізніших літописах, зокрема Густинському і Тверському, які дайтуються 17 століттям, розповідається про хворобу Ярослава, внаслідок якої він начебто був нерухомий. Зцілення сталося 988 року, коли Ярослав довідався, що Володимир вирішив розлучитися з його матір'ю та одружитися на візантійці Анні. Можна гадати, що Ярослав отримав у Києві добру освіту, вчився в одній із тих шкіл, які його батько Володимир відкрив для дітей свого боярського оточення. Підстави для такого висновку дають пізніші літописні повідомлення, які вихваляють любов Ярослава до книжок, котрі він любив читати часто, внощі і в дні. Після 1988 року Ярослав, як і його брати, жив певний час із матір'ю у селі Предславине під Києвом, у заміській князівській садибі. Із досягненням князівського повноліття Володимир відсилав синів на князівські столи. Збірна стаття розповідає про це під 1988 роком, насправді ж у ній йдеться про події різночасові і безперечно Татищів повідомляє, що старший син Володимира Вишеслав був залишений батьком у Новгороді близько 998-999 років. Напевно, десь у цей час розпочалася князівська кар'єра і самого Ярослава. Йому могло бути 15-16 років. Як відомо, в такому віці князі на Росії вже відсилалися на одільні столи. У Ростові Ярослав правив щонайменше 10-12 років. Жодних літописних повідомлень про його тамтешнє врядування не збереглося. Певною компенсацією браку давньоруських писемних свідчень про князювання Ярослава в Ростові може бути сказання про побудову Града Ярослава.